Szóval, akkor harmadszor is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ö, elkezdtük ugye nézni a lélek fegyvereit. Emlékeztek-e, hogy mi volt az eddigi három darab, amit néztünk? Kezdjük alulról, mert öltözés szempontjából kezdjük alsó szintről. Tehát mi volt az első ruhadarab? Nem, az, és be, majdnem. Előre szaladtál egy kicsit, megelőzött koroda. Mi volt az első? Öv, igen. Ugye először is fel kell arra, hogy lesz valami action. Ez az ő a nagy logo ruhát felkötjük, mert logo nem lesz semmi sem csinálni. Mi volt a második? Hú, nagyon jó a hátsó sorok lesnek, és nem mondtam, hogy nem szabad, nem szabad kiolvasni, úgyhogy jó csináljátok! Na, mi volt a második? A melvért, köszönöm szépen, te nagyon vagy! Ugye a melvért az, ami megvéd, megvédi a katonának a testét. Ugye ez volt az igazságosságnak a mellvért, az igazságnak a melvértje. Tehát, hogy nem a az hazugságaira támaszkodunk meg az elképzeléseinkre, hanem Isten igazsága az, ami megvéd. És legutóbb mi volt a saru? Igen, Christopher ez volt a jó pont, de <gül> sajnos a, a jel nem volt, megköszönöm szépen. Ugye a saru volt szó, ami pedig az volt, hogy a, az evangélium hirdetésére való készségnek a saruja. Tudjátok, ez meg az volt, hogy ha kilépsz, akkor cipőben mész ki az utcára, nem mezit Tehát mindig, amikor, amikor elmész otthonról, kilépsz a gyülekezetből, el, elmész, úgymond, Isten direkt jelenlétéből, tehát elkezded élni az életedet, akkor sarut húzol, mert elmész valahová, és legyen mindig ott ez a készség az életünkben, hogy hirdessük az evangéliumot. És ö, érdekessége a katonai páncélzatnak, a római katonai páncélzatnak, hogy kevés fegyver van rajta. Ma sem egy fegyvert fogunk nézni, bár már mindenki azt várja, hogy mikor lehet csépelni, legalábbis én ezt várom, hanem ma nézzünk egy, egy köztes dolgot, ami egy részben fegyver, a pajzsnak a jelentését, hogy ez mi ez a pajzs. Nézzük is meg az effezus 6.16-ot. Ez az én vizem itt egyébként, vagy ez próbáról maradt itt? Tiéd? Van bármi szájbetegsége? Nem, nem, nem. Most már van. Tehát Ephésus 6.16. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amelyel a gonosz minden tüzes nyilat kioldhatjátok. Tehát mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amelyel a gonosz minden tüzes nyilat kioldhatjátok. Na most ez a pajzs, eddig elmondtuk, hogy megnéztük, hogy mi volt a lényege az övnek, mi volt, hogyan nézett ki ez a melvért, beszéltünk a szandáról. Most megyük, nézzük meg, hogy mi, mi is ez a pajzs, amiről szó van. Ennek az a neve, Scutum, ez a latin neve, ennek a pajzsnak. Ez 105 cm-szer 41 cm volt, tehát 105 magas, 41 széles, és az egész egy ilyen ívelt, e hat 6 e volt, és 30 cm volt a mélysége. Tehát egy ilyen, képzeljétek el egy ilyen kupolát, vagy egy ilyen is kupolát, egy ilyen henger darabot. Vagy valami ilyesmi, most matematikusokat olyan kérek. Tehát egy ilyen ívelt valamit képzeltek el. Gondoltam is, hogy megcsinálom kartonpapírból, de időben nem bírtam ide érni, nem nemhogy még kartonpapírból válni dolgokat. Ez úgy készült, hogy két rétegbe fát ragasztottak egymással. Ez az akkori rétegelt lemeznek felett, meg. Nagyon strapabíró, nagyon erős fegyver, mármint hogy eszköz. Ugye ilyenkor úgy szokták ragasztani, hogy a rostok azok így keresztbe állnak, tehát nem párhuzamosan vannak, hanem keresztbe. Ezáltal akármelyik irányból mérsz rá ütést, vagy kapja az erőhatást, mindig, mindig van egy olyan szer, rost irány, ami, ami tart, együtt tartja a fát. Tehát ez azért van minél több rétegből ragaszva, annál strapabírób, ez két rétegből készült, ez is nagyon strapabíró volt. A peremét az körbefémmel megerősítették, ezt azért csinálták, mert azt hiszem a... Valami germán törzsek ellen folytatott valamelyik háborúba jöttek rá arra, hogy nagyon könnyen lehet hasítani ezeket a fejszével, meg karddal ezeknek az élét, ezeknek a pajzsoknak. És ezért raktak később körbe egy fém peremet. Jól is nézett ki, gondolom egyrésztről, meg másrésztről a védett, védte oldalról a pajzsot, és amikor letámasztották, akkor a pajzsnak az alja, az jobban, tehát jobban bírta a pajzs. Volt rajta egy dudor nevű dolog. Ez, ez ami a közepén volt a pajzsnak, közvetlen, ahol fogták a pajzsot. Ez egy fémből készült dudor volt, amire egyrésztről volt egy ilyen nagyon dekoratív jelentősége, hogy jól néz ki, mert gondolom szépen ki lehetett suvickolni, volt mire azért a nyafogságot adni, ha nem csillogott. És a másik pedig, hogy ez már fegyver volt, hiszen amikor jött valaki, akkor ezt tudta ütésre használni. Hát, hogyha egy ilyen acél, vagy egy ilyen bronz vagy réz golyóval gyomorszájba, vagy arcba vágnak, vagy bárhol megütnek, az általában fájni szokott. Tehát ez már egy fegyverként lehetett használni. És volt egy nagyon érdekessége, ezt a görögöktől tanulták meg, és fejlesztették tovább erre a pajzsra. Ez az úgynevezett vagy vagyis a teknős béka nevű harci módszer volt. Erre később majd visszatérünk még. Aminek az volt a lényege, hogy az első sor volt, hogy egy 104 centis pajzsot képzelünk el, nagyjából ekkora. Tehát még én is csinálták, tudok mögé bújni. És a hátsó sorok pedig legugoltak, és a fejük felé tartották a pajzsot. Ezeknek az volt az értelme, hogy amikor jött a nyíl a zápor, ugye az elől talál, meg felül talán. Oldalról ugye nem tudnak belőni, mert akkor oldalirányból jön a támadás. Tehát beálltak a támadással szembe, fölvették ezt az alakzatot, a nyilvánveszők nem tudtak bejönni, hiszen az egész egy, egy zárt pajzs, erdő vagy házra esett rá. És, Ugyanígy, ugyanígy volt, amikor ostromoltak erődítményeket, akkor ugyanezt használták, hiszen ugye az ütések, tehát megügy, mit tudom, ledobták őket kővel, vagy valamivel, akkor az ugye legurult oldalra. Tehát az ütésnek az erejét azt, azt nem az ember kapta, hanem a pajzs kapta. Ez egy nagyon-nagyon híres védelmi rendszer volt, ezt a görögök találták ki. Aztán a rómaiak lévén, hogy egy szögletes pazsot használtak a görög kör alakú helyett, ezt még jobban tökéletesítették. Erről, erről a pajzsról van szó, ezt a pajzsot hozza Jézus, vagy Pál hasonlatként. Ugye Jézus korabeli ö, katonai, római katonának a, a fegyvezet az, amit, amit példának látunk. És akkor ugye azt olvassuk, föl most a történelmi bevezető után, fölolvasom még egyszer a verset, amiről szó volt. Tehát mindezekhez vegyétek fel a hit hitpajzsát, amely a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Most itt gondoljuk, hogy nem egy pajzsról van szó, mert egyik mi sem kapott a bemérítésekor egy 104-105 41 30 cm-es antik ö, római pajzsot. Ha mégis valaki, akkor azt szeretném látni, mert érdekel. Tehát értem azt, nem arról van szó, hogy, hogy ez egy fizikai eszköz lenne. Azt olvassuk ugye, hogy vegyétek fel a hit pajzsát. És ez egy nagyon komoly veszélyre szeretném majd fölhívni a figyelmet, amikor, amikor a hitünket pajzként használjuk. Mert a pajzsa, miről itt szó van, az nem a hitnek a pajzsa, hanem Isten a mi pajzsunk. Nagyon könnyen félre lehet érteni, hogy a hitünk az, ami meg fog minket védeni, mint a katonát, hogy a pajzs megvédte. És honnan tudhatjuk azt, hogy Isten a pajzsunk? Hát a zsoltárokból összeszedtem egy-kettő, hát nagyjából ilyen 20 ige helyet, csak a zsoltárokból, ami erről szól, hogy Isten a mi pajzsunk. Ha valakit érdekel, akkor itt vannak a, az igehelyek is. Fölolvasom ezeket, jó? De Te, ó Uram, vagy nekem, dicsőségem, aki fölmagasztalod a fejem. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívveket. Az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem kősziklám, Ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem, szarva menedékem. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde szint tiszta. Ő mindazoknak, akik bíznak benne. Üdvösséget, pajzsát adtad nekem, jobbot támogat és jó voltot fölmagasztal engem. Erről is pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Megsegített, ezért örvend a szívem, és hálát adok neki énekemmel. Lelkünk az Úrat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Mi pajzsunk, tekints ránk Istenünk, és lásd meg fölkented arcát. Mert nap és pajzs az, pajz az Úr Isten kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg a jót azoktól, akik fehetetlenül élnek. Tólaival befedeztéged, és szárnya alatt lesz oltalmat. Ö, le, lesz oltalmat. Pajzs és páncél a hűsége. Izrael az urban bizzá, segítséged és pajzsodő. Áronháza az urban bízá segítséged és pajzsodő, akik féritek az Urat az urban bizzatok, segítségetek és pajzotok ő. Menedékem és pajzsom vagy te ígédben reménykedem. Jó tevőm és oltam oltalmazom is szabadítom, pajzsom ő, akihez menekülök, ő rendeli alámépemet. Itt mindenről volt szó csak hitről nem. Ezekből a versekből is az jön ki, hogy nem a hitünk fog minket megvédeni a sátán tüzes nyilaival szemben, hanem Isten. Mert Isten a mi pajzsunk. Ö, ez most akkor egy része pipa, hogy mi ez a pajzs, de ö, mi a hit? Mert ugye a hit pajzsáról van mégis szó. De nem arról van szó, hogy a hittel baj lenne, hanem nagyon fontos az, hogy nem a hitünknek a pajzsát vesszük föl, hanem, hanem az Istenben való hit, ami pajzsunk. Zsidók 11.1-ben találjuk meg, hogy mi az a hit, mert a, azt hiszem, hogy tudom, az egy dolog. Szóval a, nézzük meg, hogy a hit az mit is jelent. Zsidókhoz írt Levél 11.1, ezt tessék megtanulni, mert ez jól jöhet bármikor. A hit pedig a remél dolgok felüli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit pedig a remélt dolgok felüli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát azt jelenti a hit, hogy a remélt dolgokat valóságként tekintem, tehát szeretném, hogy így történjen, és úgy is állok hozzá, hogy az úgy is van, hogy az valóság. És vannak dolgok, amik nem bizonyíthatóak, nem láthatóak, Isten létezése is ilyen, hiszen ugye Jézus ítélt a Földön köztünk. Tehát le, a, ugye azt mondja, aki látott engem, az látta az Atyát. Mi Jézust fizikailag nem látjuk, és mégis ugye hiszünk Jézusban, ezt jelenti a hit, hogy egy nem bizonyítható, nem látható dolgot tényként fogadunk el. Ez a hit. Ez igaz a, a keresztény gondolkozás, vagy szóhasználatra is, meg a nem keresztény szóhasználatra is. Tehát amikor én elhiszem azt, hogy ezt meg tudod csinálni, akkor igazából Elmondok valamit, hogy én kinézem belőle, hogy ezt meg tudod csinálni, és azt mondom a szavaimmal, hogy ez így is lesz. Tehát a hit az egy ilyen megvallás, ha úgy tetszik. Valamit, amit nem tudsz megtapasztalni, nem tudsz bizonyítani, reméled, hogy úgy van, azt elfogadod tényként. Egy fejbeni, hozzáállásbeli különbséget. A reméld a reméld dologból lesz egy bizonyosság. Nem az, hogy hát remélem, hogy megnyerem a lottojtost, hanem én megnyerem a lottól, és így állok hozzá és előre elköltöm a pénzemet mondjuk. Az hit. Amikor az vagy hogy játszok lottóval és hát álmodozok, az nem hit. Jó? Tehát ugyanígy van Istennél is, hogyha én Isten segítségül hívom, és azt mondom, hogy előre hálát adok, emlékeztek, erről beszéltünk, az hit. Ha kihitelkedek, akkor nem, az nem hit. Az egy reménység, hogy dörzsölöm a Jimmy lámpást, és akkor remélem, hogy kijön belőle valami jó. Tehát a hit pajzsát ugye felvenni, ezt olvasjuk az Ephésus 6.16-ban. Ez azt jelenti konkrétan, hogy Isten, amit mond magáról, azt elfogadom, mint igazság, és, mint, és engedelmeskedek az ő szavának, mintha bizonyított lenne, hogy neki mindig igaza van. Itt most nem a szkepticizmusomnak akarok hangot adni, mert Isten a dolgaival kapcsolatban skeptikus vagyok néha, de egyre kevésbé, hanem úgy állok hozzá Isten dolgaihoz, hogy olvassok, amit a Bibliában és azt mondom, hogy ó, oh, ez igaz, miért? Mert a Bibliában olvastam. Ezt sokan tartják hülyeségnek. Ezért tartanak keresztényként minket hülyének. Mert olvasson valamit egy könyvben, amit sok ezer évvel ezelőtt több ember írt, meg már azért párszor még beleírtak, meg lefordították, meg átfordították, meg felfordították, és akkor most itt van valami kiadásban, a 42. javitódban mondjuk, és te ezt elhiszed, amit mond. És amikor ezután azt mondjuk, hogy igen, akkor mondják azt, hogy valami gond van. Ez a hit, amikor nagyobb bizonyosságon van abba amit olvasok Istenről, meg amit megtapasztaltam, mint amit látok. Ez, ez a hit. És később erre visszatérünk, hogy, hogy Jézus még ennél is magasabbra teszi a lécet a hit kap, hit, hittel kapcsolatban. Még ennél is így az emberi agyon túlmutató a hit, amit, amit Isten szeretne, hogy legyen felé. Ugye a pajzs az... Arra nyújt védelmet, az ellen nyújt védelmet, amilyen ellen egyébként nem lenne védett a katona. Ha emlékeztek, beszéltünk arról, hogy volt a páncélja, ugye a katonának. A páncél az derékig védett, ugye, és az ágyékhoz volt még egy ilyen lelógó, hosszabb hosszabb rész. A lába, a karja, az arca, ezek védtelenek voltak. Na most, amikor kardal jönnek a katona ellen, akkor ugye egyrészt ott van egy kardja, ott van az, hogy félre tud vonulni, az, akármi. Na most ez csak kivételével a repülő nyilvesszel kevesen tudnak kitérni. Jó, biztos volt még egy pár, vinetum, meg mit tudom én. De hogy egyszerűen az nyilak ellen nem volt védve a katona. És a katonának figyeljtek meg, hogy mit jelent a hit. Ott van az ő istene, a pajzsa. Mit csinál a katona? A 104, 105 x 41 cm mögé, ha 2 méter 20 és 150 kg, bepréselte magát, mert tudta, hogy semmi más nem tudja megvédeni az a nyíl ellen. Semmi más. A tüzes nyilak ellen meg főleg, mert azt ha melléne egy is fáj. Értitek, hogy ez a hit, amikor a katona beáll a pajzsa mögé? Mert hogyha ha nem hinne a pajzs erejében, akkor egyik azon ez 10 kg körüli volt az a pajzs, az első dolog, hogy eldobnám, mert minek kurcoljak magammal egy 10 kg-os aminek semmi értelme van, legfőképp tüzes nyilak ellen nem véd meg. Hát a katonák legkevésbé így gondolkoztak, azokat a katonákat, akik így gondolkoztak, azokat harci veszteségnek hívták, mert az első lövés alkalmával életüket vesztették, vagy kigyulladtak, vagy elvéreztek, vagy volt, vagy akár. Ez a hit, amikor a katona megbízik a pajzsában, és tudja, hogy semmi más nem tud megvédeni engem, csak a pajzsom, és ezért használom azt a pajzsot, és rábízom az életemet, beállok mögé. És ugyanezt jelenti a hit Istenben, hogy azt mondom, hogy az Úr az én pajzsom. Zsoltárokban meg, hosszan megpróbb Dávid, ugye nagyon-nagyon sok mindenen átment, nem egyszerű dolgokon, és hányszor leírta azt, hogy, hogy, hogy az Úr az én pajzsom. Hát ha valaki, akkor Dávid tudta. Egyrészt nem értett a hadászathoz, tudta még, hogy mi az a pajzs valójában, valószínűleg tudta is használni. És azt meg főleg megtapasztalta, hogy, hogy jó dolog a pajzs, de Istennél jobb pajzs nincsen, amikor, amikor szellemi támadás van. És azt mondja Isten, hogy, hogy bújjatok mögén, amikor a sátán olyan úgy támadt titeket, nem tudtok védekezni. Higgyetek abba, hogy én vagyok az a pajzs, ami meg tudja védeni. Én vagyok az a keresztbe ragasztott faszerkezet, ami meg tud védeni a nyilak ellen. Én vagyok az, amelyikben nem lehet belevágni karddal, mert meg van erősítve a pereme. Én vagyok az, aki elég nagy ahhoz, hogy mekkora is nagy vagy, meg bármilyen nyilat is lőnek rád, el tudsz még bújni. Hidd el ezt! És, és élj ezek szerint! A katonának sem az volt, hogy ja, hát, ha itt lenne a pajzsom, az most jól jönne, nem. A pajzsát vitte, pajzskart, páncél, mindent vitt magával, mert tudta, hogy ha egy dolog is hiányzik, akkor jó esélye nem fog hazajönni. Legyen, legyen ott az életünkben az, hogy vannak dolgok, amiket saját erőből, meg tapasztalásból úgymond ki tudunk, kibírunk. De a sátának vannak olyan tüzésnyilai, amik baromi nagy sebeket tudnak okozni, és akár a lelkileg úgymond, a halálunkat is okozhatják. És Isten, meg, Isten az egyetlen aki meg tud minket védeni. De milyen jó, hogy Isten meg tud minket védeni? A római pajzs az nem, egy, nem egy keretre feszített szövet volt, ami mögött elbújtak, és akkor nehezebb volt kitalálni, hogy most a katona a bal vagy a jobb szélén van, hanem az arra volt, hogy a nyíl az beleáll, és ott marad. Nem megy tovább, nem kapja meg a katona a nyílveszőnek a végét, hanem az ott benne marad. És akkor itt jönnek az ilyen nagyon, nagyon maszkulin jelenetek, mint a 300-ban, amikor itt jön a nyilzápor, fölállnak is így a lándzsába, vagy az összes nyilvesszőt, hogy ennyit értek a nyilvesszőitek. Nagyon, nagyon királyelemek. Na hát, Isten is ilyen. Úgy megfog minket az összes sátának az összes támadása elől, elő, hogy utána úgy állunk föl, hogy ez, ez minden halál, a a fullánkod? Nézd, nekem ilyen pajzsom van, Isten az én pajzsom. És a sátán tudja, hogy Isten nem kopik el, és tudja, hogy amikor Istenre bízzük az életünket, akkor abba fogja hagyni a, a, a lövöldözést. És ugye azt olvassuk róla, hogy galád cselei vannak, ugye ezt olvassuk az Efézus 6.11-ben, hogy rabasz az ördög. Akkor megpróbál más trükköt, de a nyilazást egy időle rabba hagyja, mert, mert Isten megvéd minket az önnyilai elől. Nagyon fontos az, hogy nem a hitben hiszünk, hanem Istenben hiszünk. A katonát nem a védekezési szándéka védi meg, hanem az, hogy rábízza az életét a pajzsra. Nem a szándék a lényeg, hanem az, hogy mi a védelmet. Persze senki nem szeretne tüzes katni, kapni, sem fizikailag, sem lelkileg, gondolom, de ne a hitünkben bízzunk. És ugye Jézus mond hogy, hogy, hogy ha annyi tetek lenne, mint a mustármag. És ez könnyen lett úgy érteni, hogy ez, mint a személyes fejlődésemnek egy bizonyos pontja lenne, hogy elértem a mustármag méretű hitet, mert én összespóroltam annyit, most akkor hegyet fogok mozdítani, aztán utána elfogy és megint össze kell szedni egy mustármagnyit. Ez nem rólam szól a hiten. Megnéztük azt ugye, hogy a hit az egy ajándék. Azt Isten adja nekünk. Mi, mit mond Isten? Én adom neked azt, hogy elfogadda azt, hogy én foglak téged megvédeni. Hát ebben nekünk semmi más dolgunk nincsen, mint ha látjuk, hogy jön a nyílvessző, akkor legugol, és pajztartás. Ennyi a feladatunk, mert a hitet is, és a védelmet is Isten adja meg az életünkben. És nagyon érdekes az, hogy, hogy ugye a pajzsnak van egy olyan tulajdonság. A nyílnak nem az a nagy ereje, hogy erőse üt, hanem az a nagy tulajdonság, hogy hegyes a vége és gyors. És ezáltal tud mélyre menni. Ha egy pajzsot kitartasz, nem kis kell igazából nagyon tartani, csak így megtámasztod. Nem kell izomból tartani, hogy én most vú, vú, állok a nyilaknak. Nem. A nyilak nincs nagy ereje, csak hegyes a vége. És Istennel sem kell nagyon hú, most, ah, akkor imádkozok, hogy vú, és úgy meg fogom tartani Istennek, Isten mint pajzsot. Nem az fog megvédeni minket a nyilak ellen, hogy mi mennyit, mennyit imádkozunk hogy Istenem védj meg, Istenem védj meg, Istenem védj meg, hanem Istennek az ereje. Ha egy sérült katona volt, el tudom képzelni, hogy volt az, hogy leterítették két pajzsal, és ott hagyták, és visszamentek később érte. Mert a két pajzsal, hát ennek a katonának semmi baja nem lesz. Jó esetben nem érzik el, mondjuk. Értitek? Hogy nem a, az ember volt a, abban az egészben a lényeg, hanem a pajzs. És amikor támadásunk, támadásaink vannak így, így az életben, nem az a lényeg, hogy én, én, én most mennyire erősen hiszek, és van-e mustármag, vagy csak egy hobokszemnyi hitem van, hanem az, hogy Isten egy olyan pajzs, aki megvéd minket a gonosznak a tüzes nyilai ellen. És láttuk azt, hogy Dávidot megvédi, és ezért zsúfolta tele a zsoltárokat olyanokkal, hogy az Úr az én pajzsom, meg megmentőm, meg kősziklám, meg szabadítom, meg vezérem, meg védelmezőm, meg mindenem. És ö, fölmerült a kérdés, hogy van-e más hasonló pajzs. Erre van egy nagyon érdekes pajzsos történet, az Egy Királyokban, amit megnézünk. Ez generációkon keresztül ívelő történet és zsemiálisan Az Egy Királyok 10, 16, 17 napozatok oda végzéves. Tehát Egy Királyok 10, 16, 17. Sámuel után van, és a krónikák előtt. Azért mondom, mert én sem tudtam pontosan néha. Tehát egy királyok 10, 16, 17. Salomon pedig 200 pajzsot készített szintiszta vert aranyból. Szép lehetett. Mindegyik pajzsra 600 sékel aranyat használtak föl. Nem tudom, hogy pontosan mennyi a sékel, biztos valami bűli benne van, valószínűleg a 600 ségelt felhasználnak, és ezt le is írják, akkor az nem, nem egy csökkentett anyaghasznál. 2-3 kg-kal hm? bírható Na, és akkor ebből volt, ez pajzsonként volt 600 séke, ha a tizede akkor is sok. Tehát böszve nagy, hatalmas arany pajzsokat építette sehol ezt dolgassuk. Továbbá 300 kerek pajzsot is készített, vert aranyból, és mindegyikhez három font aranyat használtak föl. Ezeket a király a libánon erdei palottában helyezte el. Tehát azt látjuk, hogy, hogy Salamon készít aranyból pajzsokat. Na most az egyrészt, gondolom azért védelmet is nyújtott, főleg, hogy azért volt súlya neki, tehát volt, miben, minek megfogni a nyilvesszőket, meg a karcsapásokat. Másrészt valószínűleg eléggé fényűzően nézett ki, hogy aranyból készült pajzs. Tehát ezzel csak légy mentek az utcán, egyrészt meg mindenki azonnal föl. Másrésztől meg képzeljétek el, hogy amikor azt mondja, hogy király figyel, nekem a védelem, ami a legtöbb ütést kapja, az is aranyból van. Hát Salamon nem volt csóró, tehát meg tudta ezt csinálni. Salamon mutatja, hogy ezt nézzétek, milyen pajzsokat tudunk mi építeni, mert ekkora, király, ekkora emberi nagy királyságunk van, és tényleg ő egy eléggé király, király volt. A legkirályabb király királyok között. Jézus után, talán, vagy nem tudom. Menjünk tovább, az egy királyok 1426 ra Ugrunk az időben. Egy királyok 1426. 26 Olvasunk ezeknek a hatalmas dicsőséges pajzsoknak a követ további sorsáról. 25-től, jó? Roboán király 5. eszendejében felvonult sisák egyiptomi király Jeruzsálem ellen. Elvitte az urházának kincsét és a királyházának kincsét, és mindent, ami csak elvihető volt. Elvitte az összes aranypajzsot is, amelyet sarmon csináltatott. Hát király ez a pajzs, csak jönnek az egyiptomiak, valószínűleg nem turistáskodni jöttek, bemennek a fővárosba, bemennek a templomba, és elhozzák a pajzsokat. Eddig volt jó a pajzs. Ugye... Roboámtól elviszik ezt a pajzsot, ami Salamon megcsináltatott, és azt hovasjuk Roboámról, hogy ő, ő, ő nem, félte, nem félte Istent. Ő valószínűleg ezeknek a pajzsoknak a dicsőségében, a ragyogásában, és az ő harci erejében bízott. Új, jönnek az egyiptomiak, hát hányszor elkentük már a szájukat, miért pont most nem? És pont most nem, és elviszik az ő, az ő dicsőségének és az ő katonai erejének a szimbólumát. Amiben egy ország, hát miben bizon egy ország, hogyha meg nem vagyák, mint hanem a katonai erejében? És itt látjuk a katonai erőnek a megsemmisülését. Hogy eljutnak vele, valószínűleg nem két katona őrizte ezeket a pajzsokat, még nem kísértékű volt, elvisznek mindent, ami mozdítható. Ugye azt olvassuk, hogy az úrházának a kincsét és királyházan a kincsét, tehát kifosztják a templomat és kifosztják a királyt, a két főt, meg még elviszik a pajzsokat is. Hát robban valamit nagyon rosszul csinált, és az a dolga az volt, hogy nem Istent tartotta az ő pajzsának. És azt olvassuk, a, utána 27. vers. Ezek helyett Roboám király pajzsokat csináltatott, és azokat a testőrök parancsnokainak kezébe adtak, akik a király kapunálói voltak. Azt olvassuk, hogy van ugye egy arany, ami szép sárgás színű csecse dolog, elviszik, és mi csinál? rezet. Távolról úgy néz ki, mint az arany, puhább, és azt mondja, hogy a testőröknek adom, hogy hogy a király... Ő megőrizte az emberi méltóságát, ő megőrizte a tartását, és nincs az egyiptomi Tomi csürhe, amelyik le tudná győzni, azt Izrael királyát, nem, Juda királyát, tehát nem tudja legyőzni Júda királyát. Hát ezek a részpajzsok, ezek sejthetően nem voltak valami tartósak, egyrészt nagyon hamar oxidálódnak, tehát hamar fényét veszti, és egy emberi erőlködést látunk. Elbuktam, tehát le lehetett volna jönni, hogy minden vagyok, csak katonai nagyhatalom, nem? Mert az egyiptomiak nem, hogy megvernek minket, hanem ki is mindent. Mindent elvisznek, tehát valószínűleg nyugiban tudták csinálni, mert már mindenkit szároltak És én még akkor is mutatom, hogy ú, akkor olyan erős vagyok, és úgy megtartok mindent, bármi nehézségűen az életben én olyan pajzsom, nézzétek milyen pajzsom. ne negyere közelem, mert akkor látszik, hogy nem az igazi, de én nagyon erős pajzsokat tudok készíteni. És ha to egy királyok 15 hat hetet és hadakozás folyt Roboám és Jeroboám között egész életükben. Ugye Salamon után ketté válik, Izrael, ketté válik Izrael, lesz Izrael és Júda. Ugye Júdában vagyunk éppen. Tehát, és hadakozás folyt Roboám és Jeroboám között egész életükben. Abiá pedig egyéb dolgai és minden cselekedete pedig vajon nincsenek -e megírva a Júda királyának a krónikás könyveiben. Az a hadakozás volt Abijá és Jeroboám között. Abijá ő Roboánnak volt a fia. Azt olvassuk, hogy jött egy új király, és ugyanaz folytatódott, mint korábban. És ha megyünk tovább a 8. verstől a 14 akkor azt olvassuk, hogy ezután Abijá elaludt, és atyáihoz tért, tehát meghalt, és eltemették Dávid városában. Fia, Ászá uralkodott utána. Jeroboámnak, Izrael királyának, a 20. esztendejében Ásza a király Judában. 41 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, Anyja Máká volt a... lánya. Ásza azt cselekedte, ami kedves volt az úr szemében, mint atya Dávid, mert kikergette a férfi paráznákat az országból, és lerombolta az összes bálványt, amelyet atyái készítettek. Anyát Mákát is megfosztotta a méltóságától, méltóságától, mivel egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben. Ással lerontott a bálványát, és megégette azt a kidrumpataknál. De ha magaslatokat nem is le, ással szíve mégis teljesen az úré volt egész életében. Volt egyszer roboám, volt utána a, a bíjá, ők lecsó, tehát semmit Isten dolgából nem tartottak meg. És jön Ászá, akire azt olvassuk, hogy ö, Istennek engedelmes volt. Azt olvasjuk, hogy nem csinált meg mindent, tehát az áldozóhalmokat nem rombolta le, de még így is a szíve teljesen istenév volt. És mit olvasunk róla? 41 évig uralkodott. Amíg ő 41 évig uralkodott, ez idő alatt Izraelben 6-7 király lement. Volt olyan, nem is egy, vagy egy éven belül, ugye volt egy olyan, hogy egy éven belül két vagy három király váltotta egymást, gondolom nem természetes halállal haltak meg. Abijá a határ túloldalán pedig ült, és Isten védelme mögött volt. Isten volt az ő pajzsa. És ez nem egy ilyen, hú, hát igen, erősítő volt, de hát szegény nem bírta. Nem ezt olvassuk, hanem folyamatos háborúzás között gyűlölték egymást az a két ország. 41 évet uralkodott. És nem azt olvassuk róla, hogy ilyen vesztességei voltak, meg olyan csatákat szenvedett, meg lefoglalták, meg megölték a családját, hanem azt olvassuk, hogy ő, ő, ő uralkodott, és... És jó király volt. 41 évig a csinálja, az azt jelenti, hogy 41 évig senki nem akarta őt megölni. És ha jól emlékszem, akkor a természetes halála halt meg. Ezt jelenti, amikor nem pajzsokat készítünk aranyból, majd mikor elbuktuk őket, akkor részből, hanem, hanem Isten tekintem az én pajzsomnak. Az Úr az én pajzsom, ahogy ezt már Dávid is előtte megmondta, nem is egyszer, hanem igen sokszor. Valószínűleg Salamon is elmondta ezt párszor. Nagyon fontos az, hogy, hogy ne próbáljunk meg bármi mást építeni. Az aranynál kevés nem esett dolog volt akkoriban. Nem volt platinum, platinájuk, meg adamantium, meg nem tudom. Meg mi volt az? Vibracél, vagy hogy hívják, amiből az Amerika kapitánynak az elpusztítanatlan pajzsa készül? Az se volt még, jó? Semmi nem volt, az arany volt a legkirályabb. És a legkirályabb földi dolog sem tudta megvédeni ezeket az embereket a háborúktól. És amikor elvitték, akkor... akkor Gagyi hasonlással ö, próbálta a büszkeségét így foltozni. És azt olvassuk Ászáról, hogy ő meg semmi más nem csinált, csak azt jöttem, hogy az úrnak tetszik. És 41 éves uralkodása volt, amikor belviszályok voltak egy polgárháború közepén 41 évig uralkodó. És nagyon fontos látnunk azt, hogy, hogy a szellemi támadásoktól sem fog minket más megvédeni semmi. Nem fognak a módszereink, a lelki gyakorlataink, hogy hú, mikor nehéz, akkor böltölök két napot, és akkor jó. Nem fog megvédeni ez a módszer, hogy én most tudom, hogy bőjt van azonnal, mert rosszul érzem magam, böltölök. Rosszul érzem magam, eljövök nem Biblia órára. Meghallgatok egyébként egy felvételt is, mert annyira rosszul érzem magam. Nem fognak a módszereink, vagy a cselekedeteink nem fognak megvédeni minket a szellemi támadásoktól, bármennyire is. Golgotársak lennének, vagy keresztények, vagy, vagy bármi ilyesmi a kettő között. Nem fog megvédeni a hitünk. A hitünk nem fog minket megvédeni. A, az, hogy én egy ilyen struc módszerhez folyamodok, hogy úgy becsukom a szemem és nem látom, és megvallom, hogy nincsen, de van. Megvallom, hogy a sátán gyenge, nem gyenge. Azért, mert te megvalod, és te elhiszed magadnak, a sátán nem lesz gyengébb, és nem lesz jobb, jobb indulatú. És nem fognak a tapasztalataink, hogy olyan átmentem már ilyen nehézségen, kibírom, mert múltkor is kibírtam. Hát, ha így állsz hozzá, akkor valószínűleg, ó, hatalmas nagy bukó lesz a vége, és tüzes nyilak fognak kiállni a tested minden pontjáról. Az egyetlen lehetőség, amikor szellemi támadásban vagyunk, hogy, hogy Istent, Isten mögébe bújjunk, és azt mondjuk, hogy, hogy az Úr az én van. Az ura az én pajzsom. És mit látunk, hogy akik Isten követik, ők 41 évig a polgárháború közepén uralkodnak. És meg tudják őrizni az országnak a határait, és béke van az ő országukban. Ezt jelenti, amikor ténylegesen elhisszük azt, hogy Isten megvéd minket, és, és ezt szerint élünk. És ez nehéz, ezt tudom, hogy nehéz. Nekem is volt egy nagyon-nagyon nehéz része most a hetemnek. Egy eléjelős támadásom volt, van, lesz. és és ez az volt, hogy elkezdtem készülni erre a tanításra, és így fú, nagyon-nagyon duro volt egy ilyen pánikrohamom, soha nem volt még ilyen, most volt. És és az volt bennem, hogy, hogy, hogy oké, okay, akkor ami délelőtt már már olvastál, arra álljál rá, hogy az Úr a te pajzsod. És azt mondtam, Istenem, most nem tudom, hogy bőgjek üvölcsek, vagy verjem körül a falat, de én tudom, hogy te vagy a pajzsom. És Isten adott bölcsességet, hogy mit kezdjek, hogy milyen irányba kezdjek el gondolkozni adott területen. Nagyon érdekes volt megtapasztalni. soha nem volt ilyenem egyébként. Tehát én, én nyugodt természet vagyok, de amikor nem férfiként az van, hogy a a Földre vetném magamat és bőgnék, akkor az általában, hát az nem egy nyugodt pillanat, ott valószínűleg valami támadás volt. De hogy Isten, Isten a pajzsom. És, és következő alkalom, nem azt kell mondani, hogy a múltkor is kibírta, mert az este már az mosolyogtam is, hanem akkor is az Úr tartott meg, és most is csak ő fog megtartani. Nem az, hogy pajzsal király vagyok, most megpróbálom pajzs nélkül, ezek megint csak katonai veszteségnek számítanak, ezek a katonák, hanem megint az Úr mögébe bújok. cm centim van, és ez elég. Isten sohasem kevés ahhoz, hogy megvédjen. Higgyétek el, ha ez a 105 x centi kevés lett volna, akkor megcsinálták volna 110 x 50-esre ezt a pajzsot a rómaiak, mert ebből éltek. Így lettek nagyok, hogy királyok voltak katonaságból. És az Úr sose kevés arra, hogy megvédjen még összelemi támadásoktól. Máté 17.20-at olvassuk el. Ez az a mustármagos dolog. Máté 17.20 Jézus pedig azt mondta nekik már, mint a tanítványoknak, a ti kicsi hitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen hamoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Na most látjuk, hogy akkor a pajzsal el lehet jutni olyan szintre, hogy az ember nem csak megvédi magát, hanem hegyeket mozdít. Tehát az Isten képes erre. Isten az a pajzs, aki nem csak a tüzes nyilagtól, hanem a lezuduló ezermillió millió csillió tonnás kövektől is meg, tudja véde, meg tud minket védeni lelkileg. Nem Isten kevés ahhoz, hogy megtegyen ilyen dolgokat. Hogy Istennek három napot rá kell pihenni, hogy egy hegyet arréppakoljon. Nem! Isten nem kevés ehhez. Ő a tökéletes, úgy értsétek a tökéletes harci is. És azt mondja Jézus, hogy ha annyi hitetek lenne, ha csak elhinnétek azt, hogy Isten mégre képes, akkor Isten, Istennek azt mondják, hogy Isten tudom, hogy meg tudod tenni, te meg kérlek. Akkor Isten megtenné. Még soha nem láttam egyébként hegyet arrébb mozdulni. Úgyhogy vagy nincs mustármagnyi hit, vagy, vagy, vagy nem tudom, az olyan, mint a, a mindegyeben nem megyek bele fizika. Úgy úgyse értenétek, vagy unnátok, vagy csak megutálnátok. Jó, biztos érteni mindenki egyébként. Ez csúsztatás volt. Jézus megmondta, hogy nem szabad hazudni. A katona is elhiszi azt, hogy a pajzsa meg tudja védeni, és ezért tartja ki. És hogyha nem hinné, akkor ugye eldobná és ő odahúzná a társát, hogy új inkább ő hajom, meg ne én. Isten az, aki arra tud mozítani hegyeket nekünk, el kell hinni azt, hogy ő ezt meg tudja tenni. Isten az, aki a sátának bármilyen aljas, lemez vértek közé beszúlt hosszú kardját, kardjától meg tud védeni minket. Nincs az a támadás, amit ő Isten tudna minket megvédeni lelki szinten. Kettő okból. Ez egy részben hatalmas. Ugye néztük, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hatalmas Isten. És ugyanekkora nagyon-nagyon-nagyon XYZ az ő áldásai. A másik, hogy ugyanennyire, ha még nem nagy jobban-nagyon abban, szeret minket. Hát akit én szeretek, annak azt meg akarom védeni, annak én jót akarok. És meg is van rá lehetőségem, akkor meg fogom tenni. Na, Istennek a lehetősége is, meg van, meg az akarata is, meg van, hogy megvédjen minket. Nekünk csak be kell állni mögé, és el kell ígni, hogy ő meg tudja tenni. És, és nagyon fontos, hogy ha nem hiszem, nincs, nincs ott az a hit bennem, hogy Isten meg tud védeni, akkor más eszközökhöz fogok nyúlni. Amíg lehet, hogy bizonyos szempontból tudják, csökkenteni a támadásokat, 10 tíz nyilvesszőből kettőt vagy hármat ki tudok védeni, de lesz 7-8, ami a testemben végződik, ami fájdalmas és halálos lehet. És még azt is olvassuk az Ephésus 6.16-ban, mert Istennél emlékeztek, mindig vannak ilyen sőt dolgok, itt is van egy sőt ebbe Ephésus 6.16, tehát mindezekhez vegyétek fel a pajzsát, amely a gonosz minden tüzesnát kiolthatjátok. Ennek a pajzsnak a, úgy nézett, hogy a fából volt, az alapvetően hát nem tudom, hogy pontosan milyen tűzösségű osztály, de valószínűleg nem a tűzálló kategóriába tartozik. Ezen kívül bőrrel bolították be a külső részét. Most gondolom, hogy hogyan volt ez, bevizezték ezt a bőrt, tehát találékonyak voltak ebből a rómaiak, de hogy bármennyire is forró tűzes olajos, nem tudom, miket lövöldöztek rá, lehet, hogy egy pajzs leégett volna egy ilyen pajzsomboló nyilvesszőtől. De Isten nem olyan. Sátán nem tud olyat támadni, hogy óha, oh, az embert nem tudom elpusztítani, akkor Istennek fogok fájdalmat okozni, meg Isten fogom gyengíteni. Nem. Isten kioltja a tüzesnyilakat. A belá a tüzes hogy annak ég ott a nyele, meg ott lángol, meg jól néz ki, meg látszik, hogy hol vannak a katonák éjszaka az erdőbe, szólaj, biztos vannak vadászati trükök erre. De hogy azt olvassuk, hogy Isten ki is oltja ezeket a tüzesnyilakat. Nem fognak a következményei, ezeknek a támadásoknak, nem fognak az életünkben, nem fogják földgyújtani az életünket. Nem fogjuk bevinni a tüzet az otthonunkba, és ott fölgyúlod azért, mert a sátán rám lőtt egy tüzes nyilvesszőt, amit Isten megfogott, és én meggyanúló, lángoló pajzsdal bemegyek. Isten olyan hatalmas pajzsunk, hogy még ki is oltja a nyilvesszőket, nem csak megvédezektől És... Mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ez eddig mind szép és jó, hogy húz, úr az én pajzsom, ezt mind tudjuk. Remélem most már kicsit lelkesebben tudjátok, vagy így egy kicsit, értitek a mélységet esetleg jobban. De mit jelent a gyakorlatban beállni Isten mögé? Összeírtam néhányat csak. Például, hogy a Sátán kárhoztat, ez elő-elő fordulni, hogy hát ott igen, ott nagyon megbántott, és szerintem azóta téged pikkel rád, és azért nem jár gyülekezetbe, és azért, utál, azért utálja Isten, mert te akkor nem mosolyogtál rá Például ilyen károsztatások is szoktak lenni. És ilyen esetben azt mondom, hogy én elhiszem Isten kegyelmét, és mindent, amit Istenről hallok. Hogy Isten nem károsztat engem, és Istennél semmi sem lehetetlen. És én bármekkora kárt okoztam valakinek a lelkébe, Isten a gyógyító, nem én. És Isten meg tud gyógyítani bárkit. A sátán károsztatására azzal reagálok, hogy Isten kegyelmét hiszem el. És azt mondom, hogy igen, meg el, megvalom akár a számmal is, hogy... Igen, én hiszem azt, hogy Isten helyre tudja hajtani azokat a dolgokat, amiket én, én kártakoztam. Vagy, hogy például aggódom, hogy mi lesz az anyagiakkal. Ez is elő, tudom, sehol soha senkében nem fordul elő, velem is csak egyszer az életben. Ha esetleg mégis valaki ilyenbe futna bele, hogy aggódik az anyagiak miatt, akkor elhiszem, akkor az a pajzs használat, hogy elhiszem azt, hogy Isten gondoskodik róla. Én hiszem azt, amit Istenről olvasok. Ez a hit. A zsidók 11.1. alapján. És nem azt hiszem el, hogy, hogy elhiszem, hogy olvastam egy ilyesmit, hanem, hogy igaz, amit olvastam. És azt olvassuk, hogy Isten gondoskodik róla. Vagy, vagy pánikolok, tanácsalan vagyok, vagy, hogy mit csinálják egy adott helyzetben. Isten azt mondta, hogy aki tőlekér bölcsességet, ő attól nem fordul el. Ez megint egy pajzs, amire rá, amit hittel kitartok magam mellé, és a sátának az összes ilyen bizonytalanságot keltő ö, tüzes nyilát, ez kioltja, megvéd tőle és kioltja. És ha megnézzük, visszalapozunk a Máté 11-17-hez. Nem, Máté 17, ö, mi ez? Máté 17-21-hez. Visszatérünk ez a mustármagos dologhoz. Úgyhogy itt az volt előtte, hogy a oda odavittek egy srácot, akiben, akiben ördögök voltak, és ők mondták, hogy menj ki Jézus, ne ér az még nem ment ki. És akkor jöttek a tanítványok, hogy hát... Nem tudom mit csinálni. És akkor Jézus jön, és parancsol az ördögöknek, azok kimennek ebből a fiúból, és utána mondja ezt, hogy ha annyítetek volna, mint a mustármag, és azt mondták a helynek, hogy ugoljon a tengerbe, akkor megtenni. És utána azt olvassuk, hogy ez a fajta, mármint az ördög, pedig nem megy ki csak könyörgés és böjtölés által. A könyörgés meg a böjtölés, az egyrészt, egy ilyen, nem egy olyan dolog az életünkben, amikor azt valljuk meg, hogy én mennyire erős vagyok valamiben. Mert a könyörgő meg ember legkevésbé jó kiállású, hanem általában be van kicsit esve az arcon, már nem kaját, és, és pánik helyzetben van azért, folyamodik ennyire drasztikus megoldáshoz, hogy bőjtöl és imádkozik, akár napokat vagy heteket. Ez egy hitbeli dolog, értitek? Amikor azt mondom, hogy tudom, hogy nekem kevés az erőm, és tudom azt, hogy soha nem lesz elég, de elhiszem azt, hogy van, van atyám, van Isten az égben, aki, aki elég erős ahhoz, hogy megvédje engem, vagy hogy bölcsességet adjon egy helyzetben, vagy megszabadítson, megszabadítson nehézségekből, vagy megváltoztassa valakinek a szívét. Isten erre képes. És azt olvasjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy, hogy, hogy ima és böjt által tud ez a fajta ördög kimenni az emberből. Az ima és a bőjthez pedig azt mondom, hogy Istenhez menjek, és nála vagyok. Ez is egy hit. Elhiszem azt, hogy Istennél vagyok biztonságban, és Istentől fogom megkapni a, a szükséges dolgokat ahhoz, hogy tovább tudjak lépni az életbe, és az elém, előttem lévő akadályt meg tudjam ugrani. És a másik, a Máté 11.29. Máté 11.29. Vegyétek magatokra az én igámat, azt Jézus mondja. Vegyetek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid és alázatos szív vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Azt olvasok, hogy tanuljátok meg tőlem. És Istentől a legegyszerűbben megtanul dolgokat a Bibliából tudunk. A Bibliából, ha olvasunk valamit, akkor arra nyugodtan álljunk rá hittel. Mert az Isten, Istennek, mint pajzsnak egy kis darabkája. Azt olvasom, hogy, hogy hogy gondot viselnek Isten a verebekről, rólam miért ne viselne gondot, ez egy darabka Isten pajzsából, ami meg tudja fogni a nyilvesszőket. Olvassuk a Bibliát és, és legyen, legyen, tehát tanuljuk meg, tanuljuk meg Istent. Ismerjük meg Istent a Bibliából, tapasztaljuk meg, a szentélek is fog nekünk mutatni dolgokat. És nagyon érdekes, hogy milyen kifejezést használ itt a megnyugvásnál, ez az anapausis nevű kifejezést, ami pihenést jelent, és a tevékenységnek a szüneteltetését. És amikor harcol egy katona, ő tolja csak a vér, és már úgy érzi, hogy vége van mindennek, jön egy nyilzápor, akkor nem azt mondja, jaj, jaj, jaj, hanem pajzs mögé, és vége van egy élegzetvételmi szünetem. Ezt jelenti, amikor a nehézségekben Jézust, Jézust keressük, mert akkor megnyugszunk. És egyébként ugyan ennek a szónak az egyik másik nyelvtani alakja a fegyverszünet egyébként, ennek az anapauzisnak. Tehát, hogy, hogy ez olyan, mintha fegyverszünetet kötnénk az ördökkel. Mi úgy érezzük magunkat. Ez nem történik meg, de úgy érezzük magunkat, mert, mert Isten olyan, olyan békességet, olyan megnyugvást tud nekünk adni, hogyha őt keressük a nehézségekben. Isten ennyire erős pajzsunk, és ennyire, ennyire nem csak hogy biztonságban, hanem nyugalmat is találunk a szövédelmében. És nagyon fontos az, hogy ha, ha lelki téren vannak harcaink, akkor lelki téren oldjuk meg. Nagyon jó az, amikor valakinek van egy nehéz napja, most Luca nincs itt, de hát azért elmondhatom, szóval el is mondom, hogy én nem vagyok egy nagy sportfanatikus, de ő mondta, hogy, hogy amikor az ember stresszes, tehát például stresszes, vagy fáradt, vagy nyüge van, vagy bármi, elmegy futti, és csak úgy jön haza, hogy így jön haza. Vannak jó fizikai gyakorlatok a lelki problémák megoldására? Például a pipázás is egy ilyesmi dolog, de most már mindegy. Vannak jó fizikai gyakorlatok? Vagy fú, csoki és romantikus film lányoknak mondjuk, tudom én, bármire gyakorlatilag. Vagy fiúk azt mondják, hogy ez csak egy tip volt, persze a lányok nem esznek itt. Vagy biztos fiúknak nekünk is vannak ilyen, ilyen pihenő dolgok, hogy hú, le, leülök, egy darabolós filmet, és utána remekül fogom érezni magam. Vannak jó megoldások. Én most nem azt mondom, hogy darab, én szeretem a darabolós filmeket, de, de nem azt mondom, hogy mindenki nézzen darabolós filmet. Engem meg szokott nyugtatni, amikor megnézem, mondjuk a killbilt, vagy valami. Nem kell követni ezt feltétlenül. De nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a lelki problémákban segíthetnek fizikai gyakorlatok, de soha nem lesznek meg, soha nem fognak megoldást adni. Mert az egyetlen megoldás, lelki támadás esetén, az, hogy beállunk Isten mögé. A katonát megvédi valamennyire a páncélja, ha éppen úgy találják el, de a pajzs az, ami igazán védelmet ad el neki. A támadás, a támadás. Megnéztem egy videót a lengyelek vagy ukrának, vagy nem tudom kik lehettek. Ők szoktak mindenféle fegyveres, agyament videókat feltölteni YouTube-ra. És akkor a csávokám így beáll a pajzs mögé, és a másik meg fogja el, és így, így mit tudom én így... így izombo belevered egyet egy karddal, de rendes kard, minden. És rá, és a csávó egy kicsit megzöget, és jön, néz, most semmi baj, nem. Fogja a kis baltát, belevágja a tetejébe, belemegy két centit. Jó, ott nem tartotta, de kinéztem belőlük, hogy összetart a próbálták ki. Utána fogja a nagy favágó felszét, amit a meninek egy kiló, másfél kiló környéke, és így belecsapja, megint belemegy tíz centit. Isten megvéd minket, még a másfél kilós Támadások ellen is, és olyat is csináltak, hogy fogtak ilyen falbontó kalapácsot, aminek a téglafal az így azt szoktam mondani, hogy ík, és akkor kidől. Azzal verték a, a pajzsot, ezt a római pajzsot. Isten annyira erős, hogy kibírta a egyébként, hogy láttam az izgalmat a szemetekbe, hogy vajon kibírta-e. És Isten megtud minket, megvéd minket bármilyen, lelkitámadás, bármilyen lelkitámadástól. A fizikai dolgok, meg a gyakorlatok, meg amiket mi csinálunk, azok segíthetnek, de a megoldást Isten fogja adni. És ezt nagyon fontos megegyezni, bármilyen támadás, bármilyen nehézség, lelki nehézség van az életetekbe, Isten fog megoldást adni, minden más csak segít. De Isten az igazi megoldás. És nagyon érdekes az, hogy azt olvassuk, hogy Isten már legyőzte a sátánt. Tehát Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor a sátán elvesztette a csatát. Tehát ugye ez, ami zseniálisan a passióba megmutatkozik, hogy Jézus meghal, és látod, hogy a, a sátán egy ilyen halálüvöltést tart, nem azért, mert hogy örül, hanem azért, mert tudja, hogy neki ez vége. De a sátán még lövöldöz. De az az Isten, aki legyőzte a bűnnek a következményét, és legyőzte a halált, és feltámadt, az az Isten, hogy ne tudna minket is megvédeni a támadásokban. Aki már egyszer győzött, az hogy ne tudna megint győzni? Azásul nem is kicsit győzött. Emlékeztek, megnéztek, hogy milyen diadalmenetet tartottam amit egy a sátánt. Hogy vonult be, és hozta magával a zsákmányt, meg a sátánt megverve. Ezt olvassuk, hogy volt egy ilyen egy mennyei kép. Nem kell félnünk arra, attól, hogy Isten kudarcot fog valani, amikor beállunk mögé. Mert Isten erős ahhoz, hogy megvédjen minket. Bármilyen nehézség van az életedben, Isten az, aki megfog téged óvni a direkt, direkt hatásoktól és a következményektől is, mert Isten ennyire erős. És hogyha emlékeztetek, volt ez a, mi volt a neve annak? testudó ez a teknős béka nevű dolog, erre szeretnék még egy kicsit visszatérni. Zseniális lelkikép, hogy a rómaiak úgy védték egymást, hogy, hogy beálltak pajzsba. És utána olvastam, és olvastam azt is, hogy, hogy a gyengébb páncerzatú katonákat, a könnyű gyalogosokat a nehéz gyalogosok védték, amikor nyílzápor volt. Azok, akiknek nem volt elég erős védelmük ahhoz, hogy, hogy túléljenek egy nyílzáport, azok be a nehéz gyalogosok közül, a nehéz gyalogosok meg tudták, hogy semmi más dolog nincsen, mint elhinni azt, hogy a pajzs meg tudja őket védeni. És ez a hit, a nehéz katonák hite a pajzsban, és az, hogy be is álltak a pajzs mögé, megvédte azokat, akiknek nem volt pajzsuk. Vagy akik gyengék voltak, vagy sérültek voltak. És ugyanez igaz lelkileg is, hogyha ha van egy támadás, amire úgy érzed, hogy hát a karom az már mindent tud, csak pajzsot tartani, nem? Tudom, hogy Isten meg tud védeni, de egyszerűen nincs erőm feltartani, akkor oda valaki valakihez, hogy végy meg, kérlek. Oda az egyik test, elmondod neki, hogy figyelj, ez van, nincs hitem arra, hogy Isten ebből meg tud, meg tud menteni, vagy hogy meg tud gyógyítani. És akkor azt, fogja, azt mondhatja a testvéred, és, és bátorítanak, hogy mondjátok ezt, hogy oké, okay, de nekem van. Nagyon tetszett, egyszer a németjöni mondta alkalom végén, hogy, hogy mindig, mindig volt lehetőség arra, hogy van lehetőség, hogy ha valakinek ima témája van, akkor jöjjön előre. És mondta, hogy hát, ha bármi nehézség van az életedben, gyere nyugodtan, imádkozunk érted, vagy ha, ha betegséged van, és úgy gondolod, hogy és az, hogy nincs hited arra, hogy meggyógyulsz, hogy Istentől tudsz gyógyulást kérni, akkor gyere, mert nekünk van hitünk arra. És ez a teknős béka, amikor egymást védjük az Istenbe vetett hitünkkel. Ugyanaz az Isten fog megvédeni, akit neked kéne feltartani, de én feltartom neked Istent. Én beúzlak téged Isten mögé. Én segítek neked, hogyha látom azt, hogy éppen mászol ki Istennek a véd, véd, védő zónájából, berántalak, meg az ápor. zápor. Ez, egy sérült katona esetén ez a berántás, ez fájdalmas lehet de az életét menti meg. Értitek, nagyon-nagyon komoly felelősségünk van abban, hogy az Istenbe vetett hitünk el, és, és, és azzal egymásnak szolgálunk-e. A technomis békának a lényege az volt, minél nagyobb volt minél nagyobb volt az egység a katonák közül, minél szorosabban álltak, annál, annál jobb volt. Olyan volt, hogy kell, lovasiászokok kellett oda menni a közelükbe, meg, meg ugye dárda volt, tehát az már nem volt egy életbiztosítás a lovasoknak, nagyon-nagyon erős védelmet biztosított a katonáknak az, hogy a pajzsot feltartották és egymást védték. És ez nekünk is feladatunk, hogy, hogy legyünk egy ilyen védett formációba, mint mint testvérek Krisztusban. És, és, és Isten nem csak engem tud megvédeni, nem csak azt védi meg, aki hisz benne, hanem azt is, aki, aki nem hisz benne, de, de másnak a hite, fogja azt megtartani. Isten ugye a jókra és a gonoszokra is küldi az esőt. Isten szereti az ő gyermekeit is, mert akik még nem gyermekei azokat is ugyanúgy szereti. Úgyhogy bátra arra, hogy bármi van az életetekben, akkor ne, ne gyakorlatokat keressetek. Ne hinni próbáljátok a hitetekben. Ne aranyból készítsetek pajzsokat, amiket elvisznek, rézzel ki, mert látjátok, hogy nem működik hanem higgyétek el azt, hogy Isten meg tud védeni titeket, meg tud minket védeni minden támadás ellen, kioltja a sátánnak a nyilait, és ezt úgy is képes megtenni, ha én ezt nem hiszem el, mert az én testvéremnek van hite. Csak kérjétek egymást, ha nehézségben vagytok, figyelj, imádkozértem, értem, mert, mert elf kész, elfogytam, lefekszek a harcmező közepén, és várom, hogy meghalljak. Nem akarok, de nem tudok mást csinálni, mert végére értem mindennek. És a legfontosabb hogy tudjátok, hogy Isten egy elpusztíthatatlan és Nincs az a nyíl, nincs az a csatabár, nincs az a pöröl, ami, ami aminek Isten le tudna államálni, és ne tudna minket megvédeni Köszönöm Istenem azt, hogy te, te hatalmas vagy, és, és erős Isten. És hogy legyőzted a halált, legyőzted a sátánt, és, és, és egyszer, egyszer még be, be, börtönbe is fogod zárni örök, örök időkre, és, és, és nem kell nem kell többet így a harcban, harc harctéren legyünk, hanem, hanem végre így, így élvezhetjük a békét veled, Uram, és... És azt, azt hogy hogy hogy akármilyen támadás van, Uram, Te akkor is meg akarsz minket védeni, mert szeretsz. És kérlek, bocsáss meg az, hogy, hogy sokszor hitetlen vagyok, hogy hitetlenek vagyunk, és nem hiszük el azt, hogy Te vagy a megoldás és bebújunk fák mögé, meg mások mögé, hogy hát, ha majd azt megvéd, hanem... hanem uram, így, én tudom azt, hogy Te nem akarsz más, mint hogy elhitjük azt, hogy Te szeretsz, és hogy Te, te jót akarsz nekünk. És kérlek is hogy hogy legyen, legyen ott a, a Te igazságod, a te, a, az, hogy ismerünk Téged, hogy, hogy tudjuk, hogy milyen vagy az ígéből, meg a tapasztalatainkból. Legyen ez az a, az, a, az a pajzsnak az alapja, és annak a hitnek az alapja, Uram, hogy bármilyen támadásunk van, Te akkor is meg tudsz mindenkit és meg akarsz, és meg is fogsz, ha, ha Te védelmet beállunk be. Kérlek téged, Uram, hogyha ha van olyan itt, aki, aki így, így úgy érzi, hogy, hogy ő már nem akar semmit, csak hogy hagyják békén is, már belefáradt a harc, Uram, kérlek, hogy, hogy adj neki őszintességet, adj neki, adj neki így, így lelki életösztönt, hogy igenis, akarjon tovább küzdeni, és akarjon fölállni, és kérje el a segítséget másoknak, kérje, kérje akár az enyémet, vagy bárki más, így így gyülekezett, Uram, hogy, hogy, hogy imádkozzon, kérjen imád, kérlek, Uram, hogy... hogy ne enged, hogy, hogy büszkeségéből részpajzsokat gyártson, hanem, hanem, hanem egyszerűen így jöjjön az igazi mindent, mindent vírópajzshoz hozzád, Uram. Kérek téged az Úr Jézus nevében, hogy, hogy, hogy erősíts minket, erősítsd a hitünket benned, és, és, és attól hogy egymást is tudjuk bátorítani, és, és, és veled védeni. Az Úr Jézus nevében kérek Téged ére. Amen.